Novas locais en Radio Filispín A Radio Libre e Comunitaria da terra de Trasancos que emite Dendeferrol Moivo as ouvintes de Radio Filispín Unha semana máis nos informativos locais desta vosa radio Xaquín García Sinde sindicalista activo da nosa comarca pasou polo estudio de Radio Filispín no programa O Recuncho a falarnos dos sucesos que lle teñen acontecido nas últimas semanas. O CNI lle impide a entrada en determinadas zonas de Navantia por deslealtade e falta de honradez. A explicación a continuación. É unha denegación por parte do Centro Nacional de Intelixencia dunha habilitación para acceder a determinadas zonas de traballo en Navantia. non Algo que, que é realmente excepcional, que se deniegue, E no meu caso, pois é así, eh, entre as causas de denegación hai múltiples, historial de alcoholismo, antecedentes penais, abuso de drogas, desorden mental ou emocional Pero meu, pois é unha pura abstracción, non? A min se me acusa de ter demostrado, e leo textualmente, de obra ou palabra Falta de honradez, deslealtade, falta de fiabilidade, non ser de confianza ou indiscreción. Eso sí, sobre esas obras ou palabras miñas que demostrarían esa falta de honradez, deslealtade, patatín, patatán, nin palabra. Co cual, en realidad, o CNI fai unha declaración, pois porque yepeta, pero non demostra nada porque ademais non se pode argumentar que eh, decir publicamente dar a coñecer esas obras ou palabras miñas é violar ningún secreto porque mm, o que se é algo que fixen eu ou é algo que dixen eu é público e, e non poden argumentar que por motivos de confidencialidade pois non se pode idear excepto que obtuberan esas palabras ou esas obras dunha maneira ilegal e evidentemente entón, pois pues non o poidan recoñecer publicamente pero sinon, eh, pues, eh, que deixan a nunha situación de indefensión, claro eh, por que se agarran a isto? pois pues porque é o único que que, que poden argumentar porque o resto son cousas que si sí son objetivas, outra cousa é que valoremos que xusto ou inxusto, non? Alguén ten antecedentes penais, alguén é drogadicto, bueno, pois podemos opinar que é ou non é motivo para que che concedan habilitación. Pero poden argumentar que tiñen un motivo, pero claro, deslealtade, a quen, cando, como, é dicir, esas son cousas mm. e tal, non? Entón, Eh, vamos, non é a, a miña opinión Que que tamén non Pero vamos, opinión mm. generalizada Na empresa, no comité de empresa E de toda a oposición política En fin, bloque Eso é, Esquerda Unida, por suposto A que eu estou afiliado Pois a opinión é que é unha represalia Política polas Miñas ideas E, polo, e sobre todo pola miña actividade Un veto, e política, sí, un veto ideolóxico, un eh, veto ideolóxico. Xakin, ti que dúas cousas, primeiro tique... Xa... Este é un tema serio polo que representa, non? Unha utilización política do aparato de estado e iso é Unha seña identidade das dictaduras non a fusión, a desaparición da, da, da separación de poderes E a fusión entre os diferentes poderes do Estado E todo o servicio de quen, quen gobernan Este é un tema eh, que se ve como oito secretismo é decir, Unha das causas, por exemplo, de negación. é Eh, desviación sexual Que poida supoñer un risco de vulnerabilidade Por chantaxe ou presión Hombre, se alguén lle denegan Unha habilitación por isto Ninguén o vai contar E por que xa denegaron? Por desviación sexual non? Entón Pero que exista, xa estou alucinando que exista bueno, Si, sí, pero isto como moitas no. máis cousas Como ese artigo do Código Penal Que procede dunha reforma Ao final do franquismo Que de repente, despois de 35 anos O Partido Popular o está utilizando para perseguir penalmente a traballadores e sindicalistas por participar en piquetes, por participar en movilizacións. Bueno, o caso do compañero Pintos, aquí da Ciga Comarcal, eh, José Antonio Oliva, o famoso Oliva que asinou o convenio de Navantia e outros dous compañeiros de Navantia-San Fernando, tamén están imputados por unha movilización pola carga de traballo na Baía como tantas que facemos aquí en Ferrol, recentemente vamos, no último uh -huh. mes eh, Catiana Vincenzo, a secretaria xeral eh, de Comisión obreiras en Baleares uh -huh. e tal, por unha suposta rotura de, de unha luna dun parabrisas dun autobús durante unha folga Xerala, que lle piden máis anos de cárcel que o responsable do todo da morte de tres crías no Madrid Arena e tal non I, pero, bueno, pues esto, pues un resto máis Un resto máis que, que procederá do franquismo ou, ou dos herdeiros ideolóxicos do franquismo Que están aí enquistados polo aparato do, do Estado non?: Moitas gracias, ouvintes de Radio Filspín Informou Miguel Castro